«Поки ми вивантажували з пакетів їстівне». Я мовчав. На лізі була нова майка, напис на якій говорила «В плюс л дорівнює ай». Я навмисно не став запитувати, що це означає. «Ти любиш в'єтнамську кухню?» Я глянув на неї, і тільки тепер до мене дійшло, що вона дуже схвильована. «Ще не випадало спробувати», – сказав я але я люблю китайську, японську і індійську. Я взагалі люблю пробувати все нове. В останній частині я лицемірив, але не так, щоб дуже сильно. Хоча іноді я і пробую нові рецепти, але смаки до їжі в мене взагалі ж цілком католицькі. «Не уявляю, що в мене вийде», – засміялася вона. «Моя мати була наполовину китаянкою, так що сьогодні на вечерю буде щось безпородне». Вона звела очі і побачивши моє обличчя, знову розсміялася. Я забула, що ти бував в Азії. Не бійся, собачого м'яса я готувати не буду. Єдине, що було цілком нестерпно, це палички. Я мучився з ними скільки міг, потім відклав вбік і взяв виделку. Вибач, сказав я, але це мені не під силу. Ти цілком пристойно з ними попорався. Був час навчитися. «Кожна нова страва сприймалася мною як одкровення, Чогось подібного я в житті не пробував. Ти мене боїшся, Вікторе!» Спочатку боявся. Через моє обличчя просто узагальнена азіатофобія. Напевно, я все-таки расист, проти своєї волі. Вона кивнула. Ми знову сиділи в патіо, хоча сонце вже давно сховалося за обрієм. Я не можу пригадати точно, про що ми говорили раніше, але у всякому випадку нам було цікаво. У вас, американців, комплекс з приводу расизму. немов ви його винайшли, і будь-хто інший, крім, може, пар і нацистів, не знає пристойно, що таке расизм на практиці. Ви не в змозі відрізнити одне жовте обличчя від іншого і вважаєте всі жовті нації монолітним блоком. Хоча насправді в азіатів «Расова ненависть вкрай сильна». Вона задумалася, потім додала. «Як я ненавиджу Камбоджу, ти б знав. Я втекла туди з Сайгона і на два роки потрапила в трудові табори. Напевно, мені треба ненавидіти тільки цього покидька полпота, але ми не завжди владні над своїми почуттями. Наступного дня я зайшов до неї біля полудня. На вулиці стало холодніше» але в її темній печері ще трималося тепло. Ліза розповіла мені дещо про комп'ютери, але коли вона дала мені попрацювати з клавіатурою, я швидко заплутався, і ми вирішили, що мені навряд чи варто планувати для себе кар'єру програміста. Один із пристроїв, що вона мені показала, називався модем. З його допомогою Ліза могла зв'язуватися з якими завгодно іншими комп'ютерами, Практично у всьому світі. Коли я прийшов, вона саме спілкувалася з кимсь у Стенфорді. З людиною, яку вона будь-коли не бачила, і знала лише за його позивним Сортер. З моторошною швидкістю вони перекидалися своїми комп'ютерними слівцями. Під кінець Сортер надрукував «бай» і -e», у відповідь Ліза надрукувала «те». «Що означає «те», – запитав я. «Тру». Тобто так, але, звичайно, так для хакера занадто прямолінійно. А що таке бай-і – це питання. Додаєш до слова, і й виходить питання. Бай-і означає, що sorter чи закінчена наша розмова. Я задумався і подивився на її майку, потім в очі серйозні і спокійні. Вона чекала, склавши руки на колінах. «Так», – сказав я. «Так». Ліза поклала окуляри на стіл, і стягла майку через голову. До вечора ми вирішили, що лізі варто перебратися в мій будинок, деякі операції їй необхідно було виконувати в клюга, але інше вона цілком могла робити в мене за допомогою переносного термінала і оберемку дисків. Ми вибрали один з кращих комп'ютерів, дюжину периферійних пристроїв і установили все це господарство в одній з моїх кімнат. Звичайно ж, ми обидва розуміли, що цей переїзд навряд чи врятує нас, якщо ті, хто прикінчив клюга, вирішать зайнятися лізою. Але все таки я відчув себе спокійніше, і вона, сподіваюся, теж наступного дня до будинку підкотив вантажний фургон, і двоє хлопців взялися вивантажувати від тіля здоровенне ліжко. Слухай, сказав я. Може, ти випадково скористалася комп'ютерами клюга, щоб ліза розреготалася? «Заспокойся. Як ти вважаєш, чому я можу дозволити собі Феррарі?» Зізнатися, я задавав собі це питання. Якщо людина дійсно вміє писати гарні програми, вона може заробляти дуже багато грошей. У мене є власна компанія, але жоден хакер не відмовиться від можливості познайомитися з якимось новим трюком. Деякі з прийомів клюга я колись застосовувала сама». А зараз ні, Ліза знизала плечима. Один раз збрехавши. Спала Ліза мало. Ми піднімалися всім, і я готував сніданок. Годину-дві ми працювали на городі. Потім Ліза йшла в будинок Клюга, і біля полудня я приносив їй сандвіч. Потім я зазирав до неї кілька разів, але швидше задля власного спокою, і будь-коли не залишався довше хвилини. В день я відправлявся за покупками, або займався домашніми справами, а годин усім ми по черзі бралися за готування вечері. Я вчив її американській кухні, а вона мене всьому потроху. Іноді вона скаржилася, що в Америці не продають якихось необхідних їй продуктів. Малося на увазі, звичайно, не собаче м'ясо, хоча Ліза стверджувала, що знає чудові рецепти з мавп, змій і пацюків. Я будь-коли не міг зрозуміти, жартує вона чи каже всерйоз, однак від питань утримувався. Після вечері вона залишалася в моєму домі. Ми часто і подовгу говорили. Дуже їй сподобалася моя ванна. Мабуть, це єдина зміна, яку я зробив у будинку, і мій єдиний предмет розкоші. Я поставив цю ванну в 1975 році, для неї довелося розширювати ванну-кімнату. Дурних звичок вона не мала, принаймні таких, котрі не збігалися б з моїми. Акуратна. Любить чистоту. Переодягалася у все свіже двічі в день і навіть разу не забувала в раковині невимиту чашку. У ванні після неї завжди залишався повний порядок. Протягом наступних двох тижнів Озборн заходив тричі. Ліза приймала його в клюга, і розповідала те, що їй вдалося довідатися. У Клюга був одного разу рахунок у Нью-Йоркському банку, де лежало 9 трильйонів доларів, розповіла мені Ліза після чергового візиту Озборна. Я думаю, він зробив це просто з бажання довідатися. Вдасться йому такий трюк чи ні? Він залишив цю суму на одну добу, зняв відсотки і скинув їх на інший рахунок, у банку на Багамах, а потім знищив основний капітал. Все одно він був фіктивним. Осборн у свою чергу розповідав їй, що нового в розслідуванні вбивства. Втім, нового вони довідалися практично нічого. Так що він поділився своїми міркуваннями стосовно власності Клюга, ситуація з якою, як і раніше, залишалася незрозумілою. Різні організації надсилали своїх людей для огляду будинку. Приїжджала команда з ФБР, збиралася взяти розслідування у свої руки. Однак Ліза мала дивну здатність затуманювати людям мозки, розповідаючи їм про комп'ютери. Спочатку вона пояснювала свої дії, але в такій формі, що її хто завгодно не міг зрозуміти. Іноді цього виявлялося досить. Якщо ж ні, вона вставала зі свого місця і надавала відвідувачам можливість самим впоратися з творіннями клюга. Після чого ті з жахом спостерігали, як вся інформація на диску раптом стиралася, і на екрані з'являвся написти «Дурне лайно, я безсовісно ошукую їх», зізналася мені Ліза. «Я даю їм тільки те, що вони і самі дізнаються, тому що я через це вже пройшла». Втратила я біля 40% збереженої клюгом інформації. Але інші втрачають усі 100%. Тип бачив їх обличчя, коли клюг підкидав їм чергову логічну бомбу. Той тип жбурнув принтер ціною в 3000 тисячі доларів через всю кімнату, а потім намагався підкупити мене, щоб я нікому про це не говорила. Якесь федеральне агентство послало до неї експерта зі Стенфорда, і той, у повній впевненості, що рано або пізно розколе коди клюга, почав стирати все підряд. Ліза показала йому, як клюг залазив в головний комп'ютер податкового управління, але забула згадати, як він від тіля вибирався. Експерт відразу вляпався в сторожову програму і, борючись з нею, стер, як виявилося усі податкові записи з букви С до букви W. принаймні з півгодини. Ліза тримала його у впевненості, що це дійсно так. «Я думала, у нього серцевий напад», – сказала вона мені. Весь побілів і мовчить. Я зглянулася і показала йому, куди завбачливо переписала всю цю інформацію. Потім пояснила, як запхнути її на місце і як втихомирити сторожову програму. «З будинку він кулею вилетів». Незабаром він зрозуміє, звичайно, що такий обсяг інформації можна знищити в одну мить хіба що динамітом, тому що існують дублюючі системи, і у швидкості обробки є межа. Але сюди, я думаю, він більше не повернеться. «Все це схоже на якусь мудру відеогру», – сказав я. «У якомусь значенні, так, схоже на нескінченну серію замкнених кімнат, у яких ховається щось страшне». Кожен крок – це величезний ризик, і за один раз можна зробити лише соту частину кроку. Ти повинен запитувати чужу машину приблизно так. Насправді це не питання, але якщо раптом мені спаде на думку запитати, чого я зовсім не збираюся робити, про те, що трапиться, якби я подивився на ці от двері, я навіть не торкаю їх, мене нема навіть у сусідній кімнаті, то що б ти в такому неймовірному випадку вчинив? Програма все це перемелює, вирішує, чи заслуговуєш ти тортом по фізіономії, а потім або шпурляє в тебе цей торт, або робить вигляд, що переходить з позиції, а на позицію А1. Тоді ти говориш «добре, припустимо, я дійсно подивився на ці двері», після чого іноді вона відповідає «ти підглядав, і всі летить до чортів». «Можливо, виглядає таке пояснення дурнувато, але, по-моєму, це була найвдаліша зі спроб Лізи пояснити мені, чим вона все-таки займається. Ти їм все розповідаєш? Ні, не все. Я не згадала про чотири центи. Лізо, я не хотів цих грошей, не просив і шкодую, що. Заспокойся, все буде в порядку. У Клюга все це було зафіксовано?» Так, і на розшифровку його записів я витратила багато часу. «Ти давно довідалася? Про 700 тисяч?» Це виявилося на першому ж диску, який я розколола. «Я хочу повернути ці гроші». Вона задумалася і похитала головою. «Зараз, Вікторе, позбутися від цих грошей буде небезпечніше, ніж залишити їх у себе. Колись це були вигадані гроші, але тепер у них своя історія». У податковому управлінні думають, начебто їм відомо, від гроші взялися. Податки на цю суму сплачені. Штат Делавер вважає, що їх перевела тобі реально існуюча корпорація. Адвокатські конторі в Іллінойсі сплачено за оформлення процедури переведення. Банк платить тобі відсотки. Я не стану запевняти, що повернутися назад і стерти всі записи неможливо, але я не хотіла б цим займатися. Я непогано знаю свою справу, однак у Клюга був особливий хист, яким я, на жаль, не володію. Як йому все це вдалося? Ти сказала вигадані гроші. Хіба таке можливо? Він їх що зі стелі брав? Ліза ніжно погладила свій комп'ютер. От вони гроші, сказала вона, і очі її заблищали. Уночі, щоб не турбувати мене, Ліза працювала при світці, і ця обставина зіграла для мене фатальну роль. На клавіатурі вона працювала на осліп, а свічка їй була потрібна тільки для того, щоб знаходити потрібні дискети. Так я й засипав щоночі, дивлячись на її тендітну фігурку в теплому сяйві свічки. Золотаве світло на золотавій шкірі. «Худа», – сказала вона якось про себе. Ліза дійсно була худа. Я бачив її ребра, коли вона сиділа на схрещених ногах, втягши живіт і задерши підборіддя. Іноді вона завмирала надовго, опустивши руки, потім кисті її раптом злітали нагору, немов для того, щоб із силою вдарити по клавішах, але клавіш вона завжди торкалась легко, майже беззвучно. Мені здавалося, що це скоріше йога, ніж програмування, і сама Ліза говорила, що в стані медитації їй працюється найкраще. Будь-хто не назвав би її обличчя красивим. І, мабуть, мало хто сказав би, що воно привабливе. Напевно, це через дужки на зубах. Вони відволікали увагу. Однак мені вона здавалася красивою. Я перевів погляд з неї на свічку. Якийсь час дивився на полум'я, потім спробував відвести очі і не зміг. Зі свічками іноді трапляється. Не знаю, чому, вони раптом починають блимати, хоча полум'я залишається вертикальним. Воно підскакує і опускається вниз-вниз ритмічно, розпалюючись все яскравіше і яскравіше. Я спробував покликати Лізу, але свічка все пульсувала, і я вже не міг говорити. Я задихався, схлипував, хотів закричати голосно, сказати, щоб вона не хвилювалася. І отут я відчув нудоту, в роті відчувався смак крові. Я спробував вдихнути. У кімнаті горіло верхнє світло. Ліза стояла на колінах, схилившись наді мною, і я відчув, як на чоло мені впала сльоза. Я лежав поруч з ліжком на килимі. «Вікторе, ти мене чуєш?» Я кивнув. З рота в мене стирчала ложка, і я її виплюнув. «Що трапилося? Тобі вже краще?» Я знову кивнув і спробував заговорити. «Лежи, лежи!» – я викликала лікаря. «Не треба лікаря. Вони все одно вже їдуть. Лежи спокійно. Допоможи мені піднятися ще рано. Тобі не можна». Вона виявилася права. Я спробував сісти і відразу впав назад на спину. У двері подзвонили. Якимсь чином Ліза відбилася від бригади зі швидкої допомоги, потім зварила каву. Ми влаштувалися на кухні, і вона трохи заспокоїлася. Була вже перша година ночі, але я все ще почував себе погано, хоча напад виявився не найстрашнішим. Я пройшов у ванну, дістав пляшечку з дилантином, яку сховав, коли Ліза перебралася до мене, і на її очах прийняв одну пігулку. «Я забув зробити це сьогодні», – сказав я. «Тому що ти їх сховав. Нерозумно. Знаю». Напевно, мені слід було сказати щось ще. Її дійсно зачепило те, що я не захищався, але ще не отямившись після нападу, я на силу розумів все це. «Ти можеш піти, якщо захочеш», – сказав я, наподив вдало. Ліза теж не залишилася в боргу. Вона перегнулася через стіл і струснула мене за плечі, потім розсерджено заявила, щоб я більше цього не чула, я кивнув і заплакав. Вона мене не чіпала, і це мені допомогло. Вона могла б почати мене заспокоювати, але, звичайно, я непогано впоруюсь з собою сам. «Давно це з тобою?» – запитала вона нарешті. «Ти тому сидиш вдома всі тридцять років?» «Частково через це», – сказав я, знизуючи плічми. «Коли я повернувся з війни, мені зробили операцію, але стало тільки гірше». «Гаразд, я серджуся на тебе, тому що ти будь-чого мені не сказав, і я не знала, що потрібно робити. Ти повинен мені розповісти, як чинити у випадку чогось подібного. Тоді я не буду сердитися. Напевно, тоді я міг все-все зруйнувати. Сам собі дивуюся, чому я так і не зробив. За довгі роки я виробив кілька безвідмовних методів ламати близькі відносини». Але, подивившись їй в очі, я себе переборов. Вона дійсно хотіла залишитися. Не знаю чому, але мені було цього досить. З ложкою ти помилилася, сказав я. Якщо буде час, і якщо ти зумієш зробити це так, щоб я не відкусив тобі пальці. Під час нападу потрібно запхнути мені в зуби шматок зім'ятої тканини, кут простирадла або ще щонебудь. Але нічого твердого. Я помацав пальцем у роті. «Здається, я зламав зуб. Так тобі і треба», – сказала Ліза. Я подивився на неї, і ми обидва розреготалися Вона обійшла навколо столу, поцілувала мене і влаштувалася на моєму коліні. Небезпечніше за все те, що я можу захлинутися. Коли напад починається, у мене зводить всі м'язи, але це ненадовго». Потім вони починають мимовільно розслаблюватися і скорочуватися. Дуже сильно. Знаю, я намагалася тебе втримати. В будь-якому випадку не роби цього. Переверни мене на бік. Тримайся за моєю спиною і дивися, щоб я не зачепив тебе рукою. Якщо зможеш, сунь під голову подушку. І не підпускай мене до предметів, об які я можу поранитися. Я подивився їй в очі. І пам'ятай, будь ласка, все це ти можеш спробувати зробити, але якщо я занадто розійдуся, краще відійти у бік. Краще для нас обох. Якщо я раптом ударю тебе так сильно, що ти знепритомнієш, ти не зможеш допомогти мені, і коли мене знудить, я почну захлинатися. Я все ще дивився їй в очі. Вона, певно, вгадала, про що я подумав, і ледь помітно посміхнулася. Вибач, я розумію, і мені ніякого знаєш, тому що ти міг придушитися ложкою, так? Я дійсно вчинив нерозумно, згоден. Я можу прикусити язик або щоку з внутрішнього боку, але це не страшно. Ще одна річ. Вона чекала, а я все не міг вирішити, чи треба їй все розповідати. Навряд чи вона змогла б допомогти, але мені не хотілося, щоб вона почувала себе винною, якщо я раптом умру при ній. Іноді я лягаю в лікарню. Буває, що один напад іде за іншим. Якщо це буде продовжуватися довго, я не зможу дихати, і мозок вмре від кисневого голодування. Для цього досить п'яти хвилин, стривожено сказала вона. Знаю, але таке може бути, лише якщо напади підуть один за іншим, так що в нас буде час підготуватися». Якщо я не отямлюсь від першого нападу, і у мене відразу, без перерви почнеться наступний. Або якщо ти помітиш, що я зовсім не дихаю, 3-4 хвилин, тоді викликай швидку. Але ти ж вмреш раніше, ніж вони приїдуть. Інакше я повинен жити в лікарні. А я лікарень не люблю, я теж. Наступного дня Ліза взяла мене з собою покататися на Феррарі. Спочатку я нервував. Боявся, що вона почне витворяти щось ризиковане. Вона, однак, кермувала машину занадто повільно. Позаду нам раз у раз сигналили. По тому, скільки уваги приділяла вона кожному рухові, я зрозумів, що машиною Ліза керує не так вже й давно. «Феррарі у мене, напевно, просто закисне», – зізналася вона по дорозі. «Я у всякий час їду повільніше 55». Ми заїхали в салон на Беверлі-Хіллз, і Ліза за якусь несусвітну ціну купила слабеньку лампу на гусячі шиї. У ту ніч я ледве заснув. Напевно, боявся ще одного нападу, хоча нова лампа, яку купила Ліза, навряд чи могла його викликати. Щодо цих самих нападів, коли таке трапилося зі мною вперше, напади називали ще припадками. Потім вже з'явилися напади, і якийсь час через слово «припадок» стало немов непристойним і образливим. Очевидно, це ознака старіння, коли ти помічаєш, як змінюється мова. Зараз з'явилося стільки нових слів. Багато які з них, для речей і понять, яких просто не існувало, коли я був маленьким. Наприклад, матзабезпечення. «Що тебе привабило в комп'ютерах, Лізо?» – запитав я. «Вона навіть не ворухнулась». Працюючи з машиною, Ліза часом ішла в себе цілком. Я повернувся на спину, спробував заснути, і тут почув влада. Я підвів голову і глянув на неї. Тепер вона сиділа обличчям до мене. «Всім цим комп'ютерним штучкам ти навчилася вже в Америці? Де чому ще там? Я тобі не розповідала про свого капітана, так?» «Здається, так. Дивна людина. Я ще там це зрозуміла». Мені тоді було 14. Цей американець чомусь мною зацікавився. Зняв мені гарну квартиру в Сайгоні і відправив у школу. Вона дивилася на мене, немов очікуючи якоїсь реакції, але я мовчав. Мені пішло це на користь. Я навчилася добре читати. Ну, а коли вмієш читати, нема будь-чого неможливого. Взагалі ж я й не запитував про твого капітана». Я запитав, що привабило тебе в комп'ютерах. Можливість заробляти на життя? Спочатку так. Але не тільки. За ними майбутнє, Вікторе. Бог свідок, я читав про це досить. І це правда. І ще вони дають владу, якщо ти знаєш, як ними користуватися. Ти сам бачив, на що був здатний клюх. За допомогою комп'ютерів можна робити гроші. Я маю на увазі не заробляти, а робити. Немов у тебе стоїть друкарський верстат. Пам'ятаєш, Озборн згадував, що будинку клюга не існує? Як ти це розумієш? Він напевно знищив всі дані про будинок з різних, наприклад, блоків пам'яті. Це тільки перший крок. Адже ділянка має бути зареєстрована в земельних книгах округу. Чи не так? Я хочу сказати, що в цій країні ще не перестали зберігати інформацію на папері. Отже, у земельних книгах округу будинок зафіксований. Ні, сторінка з записом вилучена. Не розумію, Клюг завжди не виходив з будинку. Древній прийом. Клюх проник у комп'ютеризований архів Лос-Анджелеського, управління поліції, і відшукав там якогось Семмі. Потім послав йому банківський чек на тисячу доларів і лист, у якому повідомлялося що Семмі одержить у два рази більше, якщо пробереться в місцевий архів і здійснить певні дії. Семмі не дзьобнув, не дзьобнули також такі особи, як Макджі і Моллі Анджер. Але маля Біллі Фіпс дзьобнув і дістав другий чек, як було обіцяно в листі. У них із Клюгом довгі роки залишалися прекрасні ділові стосунки. Маля Біллі тепер їздить у новенькому кадилаку, Причому він поняття не має, хто такий клюг і де він жив. Клюга ж зовсім не цікавило, скільки він витрачав, гроші він робив буквально з нічого я обміркував почуте. Дійсно, коли в тебе повно грошей, можна зробити майже все, а в розпорядженні клюга грошей було цілком достатньо. Ти сказала о зборну про малябіллі. Я стерла цей диск так само як стерла всі згадування про твої 700 тисяч. Наперед не вгадаєш, коли тобі самому знадобиться хтось на зразок маляти Біллі. Ти не боїшся, що в тебе через це будуть неприємності? Все життя – це ризик, Вікторе. Найкращий матеріал я залишаю собі. Не тому, що маю намір ним скористатися. Але якщо коли-небудь така річ знадобиться, а в мене її не виявиться під рукою, я буду почувати себе останньою дуркою. Вона нахилила голову вбік, і очі її перетворилися в ледве помітні щілинки Скажи мені, клюг вибрав тебе з усіх сусідів, тому що цілих тридцять років ти поводився, немов зразковий бойскаут. Як ти ставишся до того, що я роблю? Твою поведінку я б назвав захоплено аморальною. Правда, тобі багато довелося пережити і при глобальному розгляді ти цілком чесна. Але мені шкода тих, хто встане в тебе на шляху. Вона посміхнулася. Захоплено аморальна. Це мені подобається. Отже, ти зайнялася комп'ютерами тому, що в них є майбутнє, а тебе коли-небудь турбує. Як би це сказати? Нерозумно, напевно, але. Як по-твоєму, вони можуть захопити над нами владу, так, всі думають, поки самі не починають користуватися машинами, відповіла вона. Ти не уявляєш, наскільки вони дурні. Без програм вони набуть що непридатні. А от у що я дійсно вірю, так це в те, що влада буде належати людям, яким комп'ютери підкоряються. Вони вже захоплюють владу. Тому то я комп'ютерами і займаюся. Я не те мав на увазі. Може, я не точно висловився. Вона насупилася. Клюга дуже цікавила одна проблема. Він постійно стежив за тим, що робиться в лабораторіях, які займаються штучним інтелектом, і багато читав по неврології. Я думаю, він намагався знайти щось спільне. Між людським мозком і комп'ютером не зовсім так. Комп'ютери він уявляв нейронами, клітинами мозку. Вона показала рукою на свою машину. Цій штуці або кожному іншому комп'ютерові до людського мозку, як до зірок, комп'ютер не здатний узагальнювати, робити висновки чи винаходи. При гарному матзабезпеченні може виникнути враження, начебто він щось робить серйозне, але це ілюзія. Є таке припущення, що, мовляв, коли ми нарешті створимо комп'ютер, у якому буде стільки ж транзисторів, Скільки нейронів у людському мозку, у нього з'явиться свідомість. Я особисто думаю, що це нісенітниця. Транзистор не – нервова клітка. Квінтильйон транзисторів будь-чим не краще, ніж дюжина. Отож, клюх, схоже, дотримувався такої ж думки, і він почав шукати загальні властивості в нейронів і однобайтових комп'ютерів. Тому-то в нього будинку і повно різного споживацького мотлоху. Всі ці Треш-80, Атарі, ті Сінклар. Сам він звик до значно потужніших машин. Це все для нього іграшки. І що він довідався? Схоже, нічого. Восьмирозрядна машина набагато складніша від нейрона, але все одно жоден комп'ютер не витримує порівняння з людським мозком, якщо їх взагалі можна співставляти. Так, Атарі складніше нейрона, але насправді їх важко порівнювати. Все одно, що напрямок з відстанню або колір з масою. Вони різні, але є одна спільна риса. Яка? Зв'язки. Знову ж тут все по-різному, але принцип той же. Нейрон зв'язаний з безліччю інших нейронів. Їх трильйони цих зв'язків і те, як передаються по них імпульси, визначає, хто ми такі, що ми думаємо і що пам'ятаємо. За допомогою такого комп'ютера я теж можу зв'язатися з мільйонами інших комп'ютерів. Ця інформаційна мережа ширше людського мозку, вона містить більше даних, ніж все людство в стані засвоїти за мільйон років. Вона тягнеться від піонер 10, що зараз десь за орбітою Плутона, до кожної квартири, де є телефон. За допомогою цього комп'ютера ти можеш одержати тонни відомостей, що колись були зібрані, але нікому було навіть глянути на них, часу не вистачало. І саме це цікавило Клюга. Стара ідея критичної комп'ютерної маси, коли комп'ютер знаходить свідомість, але він розглядав цю ідею під новим кутом. Може, вважав він важливий не розмір комп'ютерів, а їхня кількість. Колись комп'ютери рахували на тисячі, тепер на мільйони, їх ставлять вже в автомобілі і у наручні годинники. В кожному домі їх кілька. Від простенького таймера в мікрохвильовій духовці до відеоігор і комп'ютерних терміналів. Клюг намагався з'ясувати, чи можливо набрати критичну масу таким шляхом. І до якого висновку він дійшов? Не знаю. Він тільки починав роботу. Критична маса. На що це може бути схоже? Мені здається, повинен виникнути колосальний розум. Надзвичайно швидкий, майже всезнаючий, всеосяжний, майже богоподібний, може і так, але... Чи захопить він над нами владу? Здається, я знову повернувся до того питання, з якого почав. Чи перетворимося ми в його рабів? Вона надовго задумалася. Я не думаю, що ми того варті. Навіщо йому це? і потім від нам знати, що йому буде потрібно, чи захоче він, щоб його обожнювали. Сумніваюся. Це, скоріше, з фантастичного фільму 50-х років. Можна говорити про свідомість, але що під цим терміном розуміти? Певно, амеби щось усвідомлюють, та й рослини теж. Можливо, навіть у кожного нейрона є якийсь свій рівень свідомості. Ми дотепер не знаємо, що таке наша свідомість, від киля вона береться і куди іде, коли ми вмираємо, а вже застосовувати людські мірки до гіпотетичної свідомості, яка зародилася в глибинах комп'ютерної мережі, то і зовсім нерозумно. Я, наприклад, не уявляю, як воно може взаємодіяти з людською свідомістю. Не виключено, що воно просто не зверне на нас уваги, так само, як ми не помічаємо окремих клітин власного організму або нейтрино, які пролітають крізь нас, або коливань атомів у повітрі. Після цього їй довелося пояснювати мені, що таке нейтрино, і незабаром я вже забув про наш міфічний гіперкомп'ютер. «А що це за капітан?» – запитав я через якийсь час. «Ти справді хочеш довідатися?» «Скажімо так, я не боюся довідатися. Узагалі ж він майор, одержав підвищення». Тобі цікаво, як його звуть? Лізо, якщо не хочеш, то не розповідай. Але якщо хочеш, тоді мене цікавить, як він з тобою вчинив. Він не одружився зі мною. Ти це мав на увазі, чи не так? Він пропонував, коли зрозумів, що вмирає, але я його відговорила. Може, це був мій найблагородніший вчинок у житті. А може, найдурніший. Незадовго до падіння Сайгона я намагалася пробитися в американське посольство, але не зуміла. Про трудові табори в Кампучії я тобі вже говорила. Потім я потрапила в Таїланд, і коли нарешті домоглася, щоб американці звернули на мене увагу, виявилося, що мій майор все ще розшукує мене. Він і влаштував мій переїзд сюди. Я встигла вчасно. Він вже умирав від раку, я провела з ним усього два місяці увесь час у лікарні. Господи, у мене виникла жахлива думка. Це через війну? Ні. У всякому випадку не через в'єтнамську. Він був з тих, кому довелось побачити атомні вибухи в неваді з близької відстані. Він не скаржився, але я думаю, він знав, що його вбиває. Озборн з'явився через тиждень. Виглядав він якось приголомшено, і без особливого інтересу слухав те, що Ліза вирішила йому розповісти. Узяв приготовлені для нього роздруківки і пообіцяв передати їх у поліцію. І йти не квапився. «Думаю, я повинен повідомити це вам, Апфеле», сказав він нарешті. Справу Гевіна закрили. Я не відразу зміркував, що Гевін – справжнє прізвище Клюга. Медексперт встановив самогубство вже давно, і якби не мої підозри і її слова, він кивнув у бік Лізи. Про передсмертну записку я б закрив справу раніше, але хоча б якихось доказів у мене нема. Це, певно, відбулося дуже швидко, сказала Ліза. Хтось помітив його, простежив від киля він працює, цього разу клюгу не пощастило, і прикінчив його в той же день. «Ви не вірите в самогубство?» – запитав я Возборна. «Так, але того, хто це зробив, навіть не буде в чому обвинуватити, якщо не з'являться нові факти. Я повідомлю вам, якщо дещо спливе», – пообіцяла Ліза. «Отут є одна заковика», – сказав Озборн. «Тут вам працювати вже не можна. Будинок з усім майном надійшов у розпорядження влади округу. Про це не турбуйтеся», – м'яко вимовила Ліза. Поки вона витрушувала сигарету з пачки... Ліза курила, коли дуже хвилювалася. Всі мовчали. Вона запалила сигарету, затяглася, сіла, відкинувшись назад, поруч зі мною, і подивилася на Озборна з зовсім непроникним обличчям. Озборн зітхнув. «Не хотів би я грати з вами в покер, леді», – сказав він. «Що значить про це не турбуйтеся? Я купила цей будинок чотири дні тому, з усім, що в ньому є». І якщо я знайду щось таке, що дозволить вам знову відкрити справу про вбивство, то неодмінно повідомлю. Осборн був настільки ошелешений, що навіть не розлютився. Хотів би я знати, як ви це здійснили. Все законно можете перевірити. За все сплачено. Влада вирішила продати будинок, я його купила. А що, якщо я посаджу на розслідування цієї угоди своїх кращих людей? «Може, вони відкопають ліві гроші або шахрайство? Що, якщо я звернуся у ФБР, щоб вони теж цим зайнялися?» Ліза дивилася на нього зовсім спокійно. «Будь ласка. Хоча, якщо чесно, інспектори Озборн, я могла б просто вкрасти цей будинок і на додачу парк Гріфіт разом з автострадою. І не думаю, що ви зуміли б мене в чомусь викрити. Мені не подобається...» що у ваших руках залишаються всі ці комп'ютерні штучки, особливо після того, як ви розповіли мені про їх можливості. Я й не очікувала, що вам сподобається, але це тепер не по вашій частині. Правильно. Будинок був конфіскований, місцева влада не зрозуміла, що в них у руках, і продала все цілком. Можливо, я зумію спрямувати сюди людей для конфіскації матзабезпечення». Там є докази нелегальних дій Клюга. Спробуйте, погодилася Ліза. Досить довго вони дивилися один на одного, не відводячи очей. Перемогла Ліза. Озборн втомлено потер по віки і кивнув, потім важко піднявся на ноги і пішов до виходу. Ліза загасила сигарету, і ми продовжували сидіти, прислухаючись до звуку кроків Озборна, які доносились через двері. Мене дивує, що він здався так легко, сказав я. Як, по твоєму, він буде домагатися конфіскації? Малоймовірно, він знає розклад. Може, ти і мене освітиш? Ну, по перше, це не його відділ, і він це розуміє навіщо ти купила будинок. Тобі варто запитати, як я його купила. Пильно подивившись на неї, я помітив, що за непроникністю рис. На її обличчі проступає якась веселість лізо, що ти ще витворила це саме те питання, яке Озборн задав собі. Він вгадав правильну відповідь, тому що дещо знає про машини клюга, і ще він знає, як і що робиться в цьому світі. Звичайно, влада не випадково вирішила продати цей будинок, і не випадково, що я виявилася єдиним покупцем. «Я використовувала одного члена муніципальної ради з тих, кого клюх приручив. Ти його підкупила?» Вона засміялася і поцілувала мене. «Здається, я нарешті викликала в тебе обурення. От де найбільше розходження між мною і американцями?» «В Америці середній громадянин особливо багато на хабарі не витрачає. У Сайгоні це робили всі. Ти дала йому хабар, не так прямо, звичайно. Довелося зайти з чорного ходу. Декілька цілком легальних перерахувань на передвиборну компанію раптом з'явилося на рахунку одного сенатора, який описав деяку ситуацію ще декому, хто міг цілком законно провернути моє дільце. Вона подивилася на мене скоса. Звичайно, я підкупила його, Вікторе. Ти б здивувався, дізнавшись, як дешево він мені обійшовся. Тебе це турбує? Так, зізнався я. Мені не подобається це хабарництво. Ну, а я ставлюся до нього байдуже. Воно просто існує як гравітація. Захоплюватися тут, звичайно, нічим, але в такий спосіб можна зробити дуже багато і дуже швидко. Я сподіваюся, ти себе убезпечила? Більш-менш. Коли справа стосується хабарів, ніколи не можна бути упевненим на всі 100%. Людський фактор, той член муніципальної ради, може бовкнути зайвого, якщо виявиться перед судом присяжних. Але, думаю, він не виявиться, тому що Озборн не стане займатися цією справою. Він знає, як влаштований світ, знає, якою владою я володію, і знає, що йому мене не пересилити. Це друга причина того, що він пішов сьогодні без бійки. Ми довго мовчали. Я хотів багато про що поміскувати, і те, про що я міркував, мені здебільшого не подобалося. Ліза потягнулася було за сигаретами, потім передумала. Вона чекала, коли я дійду до якого-небудь висновку. «Це величезна сила», – сказав я нарешті. «Страшна сила», – погодилася вона. «Ти не думай, що мене вона не лякає. Мені в голову теж приходили всякі фантазії про надлюдську могутність». «Влада – це жахлива спокуса, від неї не дуже легко відмовитися. Я могла б зробити дуже багато чого. А станеш я не про те, що можна вкрасти чи розбагатіти. Розумію, це влада політична. Але як нею скористатися? Нехай це пролунає банально, але я не знаю, як використовувати її на користь. Я занадто часто бачила, як добрі наміри оберталися злом». Боюся, мені не вистачить мудрості зробити щось гарне і занадто великий шанс закінчити так само, як клюг. Але залишити цю справу я теж не можу. Я все ще безпритульне дівчисько з Сайгона. У мене вистачає розуму не користуватися владою, крім тих випадків, коли нема іншого виходу. Але просто викинути або знищити такі скарби я теж не можу. Правда ж нерозумно? Я не міг відповісти на її питання. Але в мене виникло недобре перечуття. Весь наступний тиждень мене гризли сумніви. Ліза знала про якісь злочини, але не повідомляла про них владі. Втім, не це мене особливо турбувало. Інша справа, що вона сама мала у своєму розпорядженні можливість зробити набагато більше злочинів. І це викликало в мене тривогу. Навряд чи вона щось таке планувала, у неї вистачало розуму використовувати свої знання тільки для оборони. Але оборона в розумінні лізи охоплювала занадто широке коло дій. Одного разу ввечері вона не прийшла до їжі вчасно. Я пішов до будинку клюга і застав її за роботою. Стелаж довжиною футів у дев'ять спорожнів, диски і плівки лежали на столі. На підлозі стояв величезний пластиковий мішок для сміття. Поруч з ним магніт розміром з футбольний м'яч. На моїх очах Ліза взяла касету з плівкою, провела нею по магніту і кинула в майже наповнений мішок. Вона подивилася на мене, проробила таку ж операцію з невеликою стопкою магнітних дисків, потім зняла окуляри і витерла очі. «Так тобі буде краще, Вікторе», – запитала вона. «Що ти маєш на увазі? Я добре себе почуваю». Неправда. І я почуваю себе кепсько. Мені боляче робити те, що я роблю, але я повинна. Ти принесеш мені ще один мішок. Я притяг мішок. Потім допоміг їй зняти з полиць наступну порцію касет і дисків. Ти збираєшся все стерти? Не все. Я стираю до с'єклюга і дещо ще. Ти не хочеш говорити мені, що саме. Є речі, про які краще не знати похмуро відповіла вона. Зрештою, за вечерею я переконав її розповісти мені, у чому справа. «Це страшно», – сказала вона. «За останній час я побувала в багатьох заборонених місцях. Клюг туди потрапляв за першим бажанням, і мені дотепер страшно. Брудні місця, там знають деякі речі, про які, як мені здавалося раніше, я теж хотіла б довідатися». Вона здригнулася, не наважуючись продовжити. Ти маєш на увазі військові комп'ютери. це з ЦРУ все почалося. До них потрапити найлегше. Потім я ввійшла в комп'ютери системи НОРАД. Це ті хлопці, що повинні провадити наступну світову війну. І від того, з якою легкістю клюг до них потрапляв, у мене волосся з торчма стало. Просто задля практики... Він розробив методику початку Третьої світової війни. Запис зберігався на одному з тих дисків, що ми вже стерли. А останні два дні я ходила на вшпиньках навколо дійсно серйозних закладів. Розвідувальне управління Міністерства оборони і NSA, управління національної безпеки. Кожне з них більше, ніж ЦРУ, і мене там засікли. Якась сторожова програма. Як тільки я зрозуміла це, відразу дала ходу і п'ять годин підряд займалася тим, що замітала сліди. Переконалася, що мене не відстежили, і вирішила все знищити. Ти думаєш, Клюга вбили вони? Вони на цю роль підходили найкраще. Клюг тримав у себе купу їхньої інформації. Він допомагав проектувати комп'ютерні комплекси в NSA і потім довгі роки шастав по їхніх машинах а там досить одного невірного кроку. Але ти все зробила, як потрібно. Ти впевнена? Мене не відстежили це точно, але я не впевнена, що знищила всі записи. Піду, гляну ще раз, я з тобою. Ми закінчили після півночі. Ліза переглядала диск або плівку, і якщо в неї виникав сумнів, передавала її мені, а я обробляв магнітом. Один раз Ліза взяла магніт, і провела ним перед цілою полицею з записами. Мене охопило разюче почуття. Одним рухом руки вона перетворила в хаос мільярди бітів інформації. Можливо, такої інформації не було більше будь-де. І в мене виникли сумніви. Чи мала вона право робити це? Хіба знання існують не для всіх? Але, повинен зізнатися, сумніви мучили мене недовго. Старий консерватор – у мені з легкістю погоджувався, що є речі, про які нам краще не знати. Нам залишався зовсім трохи, коли екран дисплея раптом почав барахлити. Щось кілька разів клацнуло і засичало. Ліза відскочила назад, потім екран заблимав. Мені здалося, що там з'являється зображення, щось тривимірне. І вже майже вловивши, що це, я випадково глянув на Лізу. Вона дивилася на мене. Обличчя її освітлювалося пульсуючими спалахами світла. Вона підійшла до мене і закрила долоною мої очі. «Вікторе, тобі не треба дивитися. Все в порядку», – сказав я. І поки я говорив, все дійсно було в порядку. Але як тільки слова були вимовлені, я відчув, що це не так. Це був останній мій спогад за дуже довгий термін. Лікарі сказали... Що два тижні я був на грані. Пам'ятаю дуже мало, тому що мені постійно уводили великі дози ліків, а після коротких періодів просвітлення знову починалися напади. Перше, що я запам'ятав, обличчя лікаря, який схилився над мною, Стюарта. Я лежав на лікарняному ліжку. Пізніше я довідався, що знаходжуся не в госпіталі для ветеранів, а в приватній клініці. Ліза сплатила за окрему палату. Стюарт задавав звичайні питання, я відповідав, хоча почував себе дуже втомленим. Потім Стюарт відповів на кілька моїх питань, і я довідався, як довго пробув у лікарні, і що відбулося. «У вас почалися неперервні напади. Чесно кажучи, не знаю чому. Вже років десять такого не було, і мені здавалося, що всі небезпеки позаду». Отже, Ліза привезла мене сюди вчасно. Більш того, спочатку вона, щоправда, не хотіла мені розповідати. Після того першого нападу вона прочитала все, що змогла знайти на цю тему, і завжди тримала під рукою шприц і розчин валіуму. Побачивши, що ви задихаєтеся, вона ввела вам 100 міліграмів, чим і врятувала ваше життя. Ми з лікарем Стюартом знайомі давно, він знав, що в мене немає рецепта на валіум. Ми говорили на цю тему, коли я останній раз лежав у лікарні. Але, оскільки я жив один, зробити мені укол все одно нікому. Втім лікаря набагато більше цікавив результат. Я все-таки залишився в живих. У той день він не допустив до мене відвідувачів. Я запротестував, але незабаром заснув. Ліза прийшла наступного дня. На ній була нова майка з зображенням робота в мантії і академічній шапочці. Напис на майці говорив «Випуск 11111 000 року». Виявилося, що це 1984 рік у двійковому численні. «Привіт!» – посміхнулася Ліза і сіла на ліжко. «Мене раптом початок трясти». Вона подивилася на мене стривожено і запитала, чи покликати лікаря. «Не треба», – сказав я на силу. «Просто обійми мене». Вона скинула туфлі, забралася до мене під ковдру і міцно обійняла. Через якийсь час увійшла медсестра і спробувала її прогнати. Ліза видала їй серію в'єтнамських, китайських і англійських лайок, після чого медсестра зникла. Пізніше я помітив, як у палату зазирав лікар Стюарт. Я відчув себе набагато краще і нарешті вгамував сльози. Ліза теж витерла очі. Я приходила сюди щодня, сказала вона. Ти виглядав жахливо, Вікторе, але я почуваю себе набагато краще. Зараз ти і виглядаєш пристойніше, але лікар сказав, що про всяк випадок тобі треба побути тут ще пару днів. Напевно, він правий. «Я приготую великий обід, коли ти повернешся. Може, варто запросити сусідів. Я довго мовчав. Ми дуже багато про що ще не задумувалися. Скільки це буде продовжуватися між нами, як скоро я почну заводитися від власної марності, коли їй набридне жити зі старим? Я навіть не помітив, відколи почав думати про Лізу як про невід'ємну частину свого життя». Тебе так тягне провести роки біля постелі вмираючого. Чого ти хочеш, Вікторе? Я вийду за тебе заміж, якщо так потрібно. Або буду жити з тобою в гріху. Віддаю перевагу гріхові, але якщо тобі буде краще. Не розумію, навіщо тобі старий епілептик. Тому що, що я тебе люблю? Вона вимовила ці слова в перший раз. Я міг би задати їй ще кілька питань, згадати, наприклад, майора, але в мене пропало бажання. І я змінив тему. «Ти закінчила роботу?» Ліза зрозуміла, про яку роботу я говорю. Вона нахилилася до мого вуха і тихо сказала. «Давай не будемо тут про це, Вікторе. Я не довіряю жодному приміщенню, яке я сама не перевірила на відсутність жучків. Але ти не бійся. Я дійсно все закінчила» і останні два тижні мене будь-хто не турбував. Здається, все обійшлося, але я більше за що завгодно не полізу в такі справи. У мене відлягло від серця, але одночасно накотила втома. Я намагався стримати позіхання, однак Ліза відчула, що настав час іти. Вона поцілувала мене, пообіцяла в майбутньому ще багато поцілунків і пішла. Більше мені не довелося її побачити». У той же вечір біля десяти Ліза взяла викрутку ще деякі інструменти і взялася за мікрохвильову духовку в кухні клюга. Конструктори завжди піклуються про те, щоб ці агрегати не можна було ввімкнути, коли дверцята відкриті, це через небезпечне випромінювання, але якщо ти хоч щось розумієш про техніку, і під рукою є прості інструменти, обдурити захист зовсім неважко. Для лізи це виявилося зовсім легко. Через 10 хвилин роботи вона ввімкнула духовку і сунула туди голову. Ніхто не знає, як довго це продовжувалося досить, щоб очні яблука зварилися накруто. Потім вона втратила контроль над мускулами і впала на підлогу, потягнувши за собою духовку. Сталося коротке замикання, і почалася пожежа. Пожежна сигналізація яку Ліза встановила місяцем раніше, спрацювала вчасно. Бетті Ланьєр теж побачила вогонь і викликала пожежних. Хал кинувся через дорогу, забіг у палаючу кухню і витяг те, що залишилося від Лізи, на галявину перед будинком. Лізу терміново доставили в лікарню, де їй ампутували одну руку і видалили всі зуби. Але будь-хто не знав, що робити з очима. Потім довелося підключити її до апарату штучного дихання. На зрізану з неї майку, яка обгоріла і була закривавлена, звернув увагу санітар. Частину тексту прочитати було вже неможливо, але збереглися перші слова. «Я не можу так більше. Подробиць не знаю. Я сам дізнавався про це маленькими порціями, а почалося всі з занепокоєння на обличчі лікаря Стюарта, коли Ліза не прийшла наступного дня, лікар не сказав мені будь-чого, і незабаром у мене почався ще один напад. Мої спогади про наступний тиждень дуже неясні. В пам'яті залишилося, наприклад, як я виписувався з лікарні, але дорогу додому зовсім не пам'ятаю. Бетті поставилася до мене з великою турботою, а в лікарні мені дали пігулки за назвою Транксен. І вони допомагали ще краще. Я ковтав їх як цукерки і ходив постійно в тумані. Їв, коли змушувала Бетті, іноді засипав прямо в кріслі і, просинаючись, подовгу не міг зрозуміти, де знаходжуся. Часто мені снилася війна в Кореї і табір військовополонених. Якось раз я глянув на себе в дзеркало. На губах у мене застигла слабка напівпосмішка. Транксен робив свою справу, і я зрозумів, що якщо мені буде призначено ще пожити, доведеться з цими ліками подружитися. Наприкінці тижня до мене повернулося щось на зразок здатності мислити раціонально. Частково допоміг візит Озборна. Я в той час намагався відшукати хоч якесь виправдання свого життя, хоч якийсь зміст, і подумав, що, може, в Озборна знайдеться, що сказати на цю тему. «Дуже шкодую», – почав він. Я промовчав. «Я прийшов зі своєї ініціативи», – продовжив він. «У управлінні не знають, що я тут. Це було самогубство?» – запитав я. «Я приніс із собою копію. Записки. Вона замовила текст на майку за три дні до. До нещасного випадку. Він вручив мені лист паперу з текстом. Ліза згадувала мене, але не по імені. Людина, яку я люблю». Вона писала, що не в силах впоратися з моїми проблемами. Дуже коротка записка. На майку багато не напишеш. Я прочитав її п'ять разів і віддав озборну. Вона говорила вам зборне, що ту першу записку писав не клюх. Можу сказати, що цю писала не вона. Він неохоче кивнув. Я почував себе неймовірно спокійно, хоча десь там, під цим спокоєм, ховався завиваючий жах. Рятував Транксен. «Ви можете це довести?» Вона приходила до мене в лікарню незадовго до. Її просто переповняло життєлюбство і надії. «Ви кажете, що вона замовила майку трьома днями раніше, «Але я б це відчув». І потім записка занадто патетична. Не в її характері. Озборн знову кивнув. «Я хочу вам дещо сказати. У будинку не виявлено хоча б якихось слідів боротьби». Місіс Ланьєр впевнена, що на ділянку будь-хто не заходив. Хлопці з криміналістичної лабораторії обшукали весь будинок і підтвердили, що вона була одна. «Я готовий заприсягтися, що в будинок будь-хто не входив і будь-хто звідтіля не виходив. І так само, як і ви, я не вірю в самогубство. У вас є якісь припущення?» Н с сказав я. Потім розповів йому, що чим Ліза займалася ще при мені. Розповів про її страх перед розвідувальними управліннями. Якщо хтось і здатний провернути таке, то це вони. Але повинен сказати, мені в це нелегко повірити. Сам не знаю, чому. Ви вірите, що ці люди здатні вбивати от так просто. З його погляду я зрозумів, що це питання. Я не знаю, в що я вірю. Звичайно, я не стану казати, що вони не вбивають, і тоді, коли справа стосується національної безпеки або ще якого небудь подібного лайна, але вони б забрали комп'ютери, вони й близько не підпустили б її до всього цього після того як прибрали клюга. Мабуть, це логічно, він ще щось пробурмотів я запропонував йому вина, і він із вдячністю погодився. Я подумав, чи приєднатися і мені це досить швидка смерть але все-таки не зважився. Осборн випив цілу пляшку і, трохи захмелівши, запропонував сходити до будинку клюга, глянути ще раз. Я збирався наступного дня відправитися до Лізи і, розуміючи, що рано або пізно доведеться готувати себе до цього, погодився піти з ним. Спочатку ми оглянули кухню. Столи почорніли від полум'я, подекуди поплавився лінолеум, але взагалі ж постраждало не так вже й багато. Більше безладдя було від того, що пожежні залили все водою. На підлозі залишилася коричнева пляма. Я зумів впоратися з собою і затримав на ній погляд. Потім ми пройшли у вітальню, і виявилося, що один з комп'ютерів ввімкнений. На екрані світилося коротке повідомлення. Якщо хочете довідатися, більше натисніть, «Введення не чіпайте», – сказав я у зборну, але він протягнув руку і натиснув на клавішу. Слова зникли, і на екрані з'явилася нова фраза. «Ти підглядав, потім екран замигав, і я опинився в автомобілі в темряві. В роті в мене була пігулка, ще одна у руці. Я виплюнув пігулку, і якийсь час просто сидів, прислухаючись до звуку мотора». В іншій руці в мене виявилась ціла пляшечка з Транксеном. Почуваючи себе неймовірно втомленим, я все-таки заглушив мотор, відкрив дверцята, добрався на дотик до дверей гаража і розчинив їх навстіж. Повітря зовні здалося мені свіжим і солодким. Я глянув на пляшечку і кинувся в ванну. Коли я доробив те, що було потрібно зробити, в унітазі плавало більше десятка пігулок, які ще не розчинилися, і безліч порожніх оболонок від них. Порахувавши ті, що залишилися в пляшиці, і згадавши, скільки їх там було, я почав сумніватися, що виживу. Я доплентався до будинку клюга, але озборна там не знайшов. Потім накотила втома, і мені ледь вдалося повернутися додому. Я ліг на ліжко і став чекати. Вмру я чи залишуся жити? Наступного дня я знайшов оголошення в газеті. Озборн відправився додому і розніс собі потилицю пострілом зі службового пістолета. Зовсім маленька нотатка. З поліцейськими це трапляється постійно. Перед смертною записки він не залишив. Я сів на автобус, відправився в лікарню і цілих три години домагався, щоб мені дозволили побачити Лізу. Так будь-чого і не домігся. Я не був її родичем, і лікарі категорично відмовилися допускати до неї відвідувачів. Коли я почав заводитися, мені, як могли м'яко, розповіли, наскільки вона погана. Хал повідомив мені про Лізу далеко не все. Лікарі заприсяглися, що в неї в голові не залишилося навіть однієї думки, і я відправився додому. Ліза вмерла через два дні. На мій подив вона залишила заповіт. Мені припав будинок Клюга і увесь його вміст. Довідавшись про це, я зателефонував у компанію, яка займається збиранням сміття, і коли вони сказали, що вантажівка вже виїхала, я останнє відправився до будинку Клюга. На екрані комп'ютера світилася все та ж фраза. «Натисніть «Введення»» – я знайшов потрібну клавішу і від'єднав комп'ютер від мережі. Коли прибула машина – я розпорядився, щоб з будинку винесли все, залишивши тільки голі стіни. Потім я пройшовся по своєму власному будинку, відшукуючи все, що має хоча б віддалене відношення до комп'ютерів. Викинув радіо, продав машину і холодильник, мікрохвильову духовку, кухонний змішувач і електричні годинники. Викинув електрообігрівач з ліжка. Потім я купив найкращу газову плиту. За стародавнім льодовиком довелося полювати досить довго. Я забив гараж дровами і викликав людину прочистити димохід. Трохи пізніше я відправився в Пасадену і заснував стипендіальний фонд імені Лізи Фу в розмірі 700 тисяч 83 доларів і 4 центів. Сказав в університеті, що вони можуть витрачати ці гроші, на які завгодно дослідження крім тих, що пов'язані з комп'ютерами. Припускаю, вони вважали мене ексцентричним старим. Мені дійсно здавалося, що небезпека минула, коли задзеленчав телефон. Я довго не міг зважитися чи відповідати мені, але потім зрозумів, що він буде дзеленчати, поки я не відповім, і зняв слухавку. Кілька секунд там лунали тільки гудки, але мене це не обдурило». Я продовжував тримати слухавку біля вуха, і зрештою гудки пропали. Залишилося тільки мовчання. Напружено вслухаючись, я чув ці далекі музичні передзвони, які живуть у телефонних дротах. Відзвуки розмов за тисячі миль звідси. І щось ще, нескінченно далеке і холодне. Я не знаю, що вони там у NSA створили. Я не знаю, зробили вони це навмисно або воно виникло саме. Не знаю навіть, чи мають вони до цього взагалі якесь відношення. Але я знаю, що воно там, тому що я чув подих його душі в телефонних дротах. І я почав говорити, обережно підбираючи слова, «Я хочу знати нічого. Я будь-кому і будь-чого не розповім». Клюг, Ліза, Озборн. Всі вони вчинили самогубство. Я всього лиш самотня людина, і будь-кому не завдам турбот. У трубці клацнуло і почулися гудки. Позбавитись від телефону було нескладно. Змусити телефонну компанію прибрати дроти виявилося трохи сутужніше. Якщо вже вони підводять кабель, вважається, що це назавжди. Вони довго гарчали, але коли я почав зривати дроти, поступилися, попередивши, що правда, що це обійдеться недешево. З енергокомпанією було гірше. Вони, схоже, вважали, немов є таке правило, щоб до кожного будинку була підведена електрика. Їх люди погоджувалися відімкнути подачу енергії, але на відріз відмовилися знімати дроти, які йдуть до мого будинку. Тоді я вліз на дах із сокирою і на їх очах підрубав 4 фути карниза з дротом. Після цього вони змотали своє господарство і забралися. Я викинув всі лампи, все, що пов'язано з електрикою. Потім з молотком і зубилом взявся за стіни. Я виколупав сховані дроти і пройшовся по всьому будинку з потужнім магнітом. Перевіряючи, чи пропустив я де метал, потім тиждень прибирав сміття і зашпаровував діри в стінах, в стелі і на горищі. Мене дуже тішила думка про агента у справах продажу нерухомості, який буде продавати цей будинок, коли мене не стане. Запевняю вас чудовий будинок, ніякої електрики. Тепер я живу спокійно, як і раніше. У денні години працюю на городі. Я його серйозно розширив, тепер у мене і перед будинком дещо посаджено. Живу зі свічками і гасовою лампою. Майже все, що я їм, вирощую сам. Досить довго я не міг відвикнути від Транксену і Делантину, але зрештою мені це вдалося, і тепер я витримую напади без ліків. Зазвичай після нападів залишаються синці. Посередині величезного міста я відрізав себе від навколишнього світу. Комп'ютерна мережа, яка росте швидше, ніж я можу собі уявити, обходиться без мене. Я не знаю, чи дійсно це небезпечно для звичайних людей, але ми ж бо в неї попалися. Я, Клюг, Озборн і Ліза. Нас просто змахнули, як буває я сам змахую з руки комара, навіть не помітивши, що роздавив його. Однак я залишився живий. Невідомо, що правда чи надовго. Ліза розповідала мені, як комп'ютерний сигнал від тіля може проникнути в будинок через мережу електроживлення. Є така штука, що називається несуча хвиля, то от вона може передаватися по звичайних дротах. Тому мені і довелося позбутися від електрики. Для городу потрібна вода. Тут, у південній частині Каліфорнії, дощі йдуть рідко, і я просто не знаю, де ще брати воду. Як ви думаєте, чи зможе це проникнути в будинок через водопровідні труби?